În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Amin. Iisus a zis lăbănogului, Iată că te-ai făcut sănătos de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Fras creștini, Cine nu este cuprins de milă și de compătimire, când vede un bolnav paralizat, zăcând într-un pat de mulţi ani? cum să nu ți inspire milă, când vezi o ființă omenească, sfârșită de puteri, cu ochii duși în fundul capului, galben la față și tot trupului numai pielea și osul, un om care așteaptă de la alții o mângâiere, o încurajare, un pahar de apă sau puțină mâncare. Sfânta Evanghelie de astăzi ne-a istorisit vindecarea unui astfel de slăbănog care zăcea de 38 de ani. În postul Paștelui am auzit despre vindecarea altui slăbănog, care a fost adus înaintea Domnului Hristos de patru oameni cu patul. Dar slăbănogul de astăzi aștepta de 38 de ani și nădăjduia că se va găsi vreun om că să-l arunce și pe el în scăldătoarea vitezdei și să se facă sănătos. Dar de atâția ani nu s-a găsit nimeni să-l ajute. Iată că într-o zi cu soare și frumos, o zi senină și plină de lumină, se arătă în fața ochilor lui un om frumos și minunat, cu chipul blând și dulce, se opri în fața lui și îi zise cu blândețe, Voiești să te faci sănătos! Cine era acest om? Era Isus Hristos! Fiul lui Dumnezeu, el văzând cum îl chinuia boala de multă vreme și cunoscând ca un Dumnezeu păcatele acestui slăbănog, căși pentru păcatele lui se chinuise 38 de ani, a voi să-l aleagă pe el din acea mulțime de bolnavi și să-l vindece. Bietul slăbănog, buimăcit și intimitat, Că se vedea în fața unei persoane atât de impunătoare și uimitoare, a început să-și plângă necazul înaintea Domnului. Doamne, nu am pe nimeni să mă bage în scaldătoare când se tulbura apa. Că-și până când merg eu, altul se pogoară mai înainte. Iată, deci, că din atâția oameni care se afla în acel loc, nu se găsise nimeni ca să-i ajute acestui slăbănor. Aceasta ne arată că erau foarte împietriți la inimă oamenii și atunci egoiști și fără omenie. Scăldătoarea aceasta numită vitezda, ceea ce înseamnă casa milosteniei, se afla în Ierusalim la poarta oilor. Și se mai zicea așa pentru că acolo spălau măruntaele oilor pe care le aduceau jerfă pe altar la templu. În prejurul scăldătoarei erau cinci pridvoare sau făișoare. Acolo stăteau mulțime de bolnavi, așteptând mișcarea apei, căci un înger se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Dar pentru ce se vindeca numai un singur bolnav după tulburarea apei? Pentru că scăldătoarea de la poarta oilor închipuia scăldătoarea cea tainică a Sfântului botez care este în biserica noastră ortodoxă, în biserica lui Hristos. Și a arăta că numai un singur botez este valabil omului. Pogorârea îngerului înscăldătoare încipuia venirea Harului Sfântului Duh în apa botezului, că nu apa singură spală păcatele, ci Harul Dumnezeiesc. Acest lăbănoc de la poarta oilor a trebuit să aștepte 38 de ani ca să poată plăti acest, prin acest canon păcatele făcute de el. Și a trebuit să se împlinească și vremea ca să se arate Mântuitorul, cel ce a ridicat păcatele lumii și să-l vadă și el cu ochii și apoi să se tămăduiască. Dar pentru ce-i zise Rământuitorul, voie să te faci sănătos? Nu știa oare Domnul cu câtă dorință voia El să se facă sănătos? De la alți bolnavi, Domnul cere credință. De la acesta vedem că Domnul îi cere voință, dar voința pe care o cere de la El este de a se face sănătos și cu sufletul, să se vindece de slăbănogirea sufletească. Aceasta o cere și de la noi, să vrem să ne vindecăm sufletul de patim și de păcate, ca să nu ni se întâmple ceva mai rău, adică să fim osândiți în chinurile iadului în vecii vecilor. După ce nenorocitul slăbănog termină de spus necazului înaintea Domnului, milostivul, bunul și iertătorul isus îi zise, Scoală-te, ia spatul tău și umblă! La porunca lui Isus, vinele trupului slăbănogit, au prins putere și s-au întărit cu totul, și a început să meargă el care sta înțepenit. Toți s-au mirat văzându-l cum pleacă sănătos pe picioarele lui. Toți priveau cu mirare cum acela care era închilozat s-a ridicat în sus, a început să strângă strângă salteluța pe care zăcuse atâția ani și păturica lui cea săracă le-au ridicat în spate, și-a pornit vesel pe picioarele lui acasă. Marele a fost mirarea oamenilor care l-au văzut. Dar nu s-a găsit niciunul să aducă slavă lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu era acela cu chip de om și numai Dumnezeu a putut să facă o astfel de minune mare ca imediat volnavul acesta să se întărească și să plece sănătos pe picioarele lui. Slăbănogul nu știa cine este doctorul lui, iar după puțin timp, Domnul Hristos l-a găsit în biserică și i-a zis, Iată că te-ai făcut sănătos, de acum nu mai păcătui ca să nu-ți se întâmple ție ceva mai rău. Ziua aceea... Când a făcut Iisus această minune, era într-o sâmbătă. Evreii cei pismași plini de invidie, când au văzut pe slăbănoc vindecat și cu sarcina patului în spate, au strigat la el cu răutate, nu-ți este îngăduit să-ți ridici patul, e ziua sâmbetei invidiași din inima lor i-au orbit cu totul, căci n-au mai văzut nici binele săvârșit, nici pe Dumnezeu care și-a făcut milă cu acest nenorocit. Acești cărturari fățarnici, fariseii fățarnici care țineau legea, țineau la literă, acești evrei în loc să vadă în el puterea dumnezeiască, îl vorbeau de rău și ziceau că nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține sâmbăta Iisus. Iată invidia, zavistia aceasta deavolului, care face pe oameni să vorbească de rău minunile lui Dumnezeu și pe oamenii lui Dumnezeu. Invidia această fiară otrăvitoare are șapte capete. Din ele aruncă o travă acea purtătoare de moarte. Cel din tâi cap este mândria, cel de-al doilea este iubirea de argint, al treilea lăcomia, al patrulea lenea, al cincilea desfrânare, al șaselea mânia, al șaptelea invidia. Din toate aceste șapte capete varsă o travă aducătoare de moarte pentru suflet. O travă invidiei este mai puternică decât toate celelalte. Toate celelalte păcate de moarte sunt săvârșite, le face omul pentru cât un folos. Dar invidiosul este chinuit de o invidiei în suflet și în trup. Căci îi pare rău de fericirea aproape lui, de binele vecinului, de progresul altuia și mai ales de darurile pe care le au unii de la Dumnezeu. Invidiosul se bucură numai atunci când aude de nenorocirea aproape lui, a vecinului. Să audă că îi merge rău, să audă că îl vorbește și alții de rău. Să audă ca a căzut în păcate și este chiar la închisoare. Bucurie mare pentru ei. De aceea, când vede că îi merge bine și sporește în cele bune, invidiosul caută să-i pună tot felul de piedici, să-l vorbească de rău, să-l plefetească și mai ales ca și evrei se toși de sângele lui Isus, să-i zică rătăcit să-l poreclească, să-l desconsidere în fața lumii, ca nimeni să nu-l mai iubească, să nu-l asculte. Nimeni să nu-l mai asculte și să nu se mai poată nimeni apropia de el și nu să nu poată progresa cele bune și cele duhovnicești. E prea mult de vorbit despre acest cap otrăvitor al invidiei. Dar să-i lăsăm acum pe cei ce sunt otrăviți de el și să-i compătimim, fiindcă o pedeapsă mai mare ca aceasta nici nu se poate ca să-i roadă măruntajele din lăuntru, distrugându-i și sufletul și trupul celui invidios. Sfânta Evanghelie de astăzi nu ne spune că slăbănogul iar fi mulțumit Domnului pentru că l-a tămăduit. Dar el ne spune că s-a dus și a spus iudeilor că Isus este Cel ce l-a făcut sănătos. Poate și el, ca și alții, a fost nerecunoscător. A uitat în dată de binefăcătorul său și nu l-a urmat ca să-i asculte Sfintele Învățăturii. De aceea Domnul Hristos i-a zis, a știut cu cine stă de vorbă, vezi, să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Că știa Iisus ca un Dumnezeu ce era, că acest slăbănoc va stărui în păcate ca și mai înainte și va face încă un păcat mai grozav. Puțin mai târziu, după aceea. Căci din tradiție și dintr-o carte veche a Bisericii, care se găsește mai mult pe la mănăstiri, acolo se povestește că acest slăbănok vindecat de Isus se numea Isaac la Chedem. I se mai zice și Evreul rătăcitor. Acesta, atunci când Mântuitorul mergea cu crucea în spate pe dealul Golgotei, urmat de mult popor, culit și batjocorit, însetat și nemâncat, obosit de greutatea crucii, a ajuns cu crucea în spate Isus, în dreptul casei acestui isag la Chedem, căci pe acolo ducea drumul spre Golgota. Atunci acest Isaac a ieșit și el la poarta lui împreună cu vecinii lui și când l-a văzut Domnul, s-a bucurat, îl rugă să-i dea puțină apă. Iar el îi zise, nu-ți dau apă, mergi de aici. Iisus iarăși îl rugă să-i dea voie să stea puțin să se odihnească pe banca de la poarta lui. Iar el iarăși cu asprime zise, nu-ți dau voie să stai, mergi de aici și îl împinse cu mâinile să plece. Atunci, Domnul Cristos se întoarse către El și îi zise: De acum încolo să mergi și tu mereu până la a doua mea venir. Și acest Evreu nerecunoscător, care s-a asociat cu ceilalți pulitori, și astăzi, spune Sfânt aceea carte, că trăiește și umblă nencetat, străbătând pământul în lung și în lat, călătorind pe mări și oceane, fără să îi se întâmple ceva. Merge prin pustietăți, prin jungle, printre animale sălbatice cele mai periculoase. S-a aruncat în vulcanul Vezuviu din Italia, pentru că el vrea să moară. În orice clipă vrea să moară, dar nimic nu-i se întâmplă, nu poate muri, blestemul dumnezeiesc este peste el. Se spune că animalele sălbatice, leii, tigrii, balaurii, vin până lângă el, îl miroase, dar așa scârbăle este de el că niciuna nu poate măcar să-l atingă. Și iată că se apropie aproape 2000 de ani și el merge și merge mereu pe pământ. Acest evreu rătăcitor acum nu mai dorește să se facă sănătos, nu mai cere om să-l bage în scaldătoare, Ce ar vrea cu toată inima să se găsească cineva ca să-l poată omorât. Dar nimeni nu poate să ia viața. Oamenii fug de el. Și toate vietățile periculoase lui ocolesc. chiar lucrurile nensuflețite nu îl primesc, toate îi vorbesc, spunându-i cuvintele mântuitorului pe care i le-a spus atunci la poarta casii lui. Mergi, mergi, și el merge până când va veni Domnul să judece vie și morți. Blestemul ca a căzut peste el ca și peste toți cărturarii și farisei, preoții cei mai deseamă, Ana și Caiapa, că și-au luat plata și ei aici pe pământ, împreună cu Pilat, sfârșindu-și viața lor în diferite chinuri și s-au dus și în focul iadului, acolo cu Iuda și cu demoni. Blestemul Dumnezeiesc a căzut peste toți aceia care s-au unit să bat jocorească pe Domnul Slava și au cerut să fie răstignit, căci au fost împrăștiați pe fața pământului, au căzut în grea sclavie și au fost chinuiți în diferite feluri, arși de sete, de foame, rămași fără țară și fără conducători. Aproape iacăte două 2000 de ani. S-a împlinit ceea ce a cerut, ce au cerut ei cu gura lor când au zis: Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor copiilor noștri. De aceea zice Domnul slăbănogului: Să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Domnul Hristos a gândit la toate uile cele rătăcite ale casei lui Israel. Când a zis aceste cuvinte, dar s-a gândit și la noi, ca să nu ni se pară lucru de glumă, căci dacă ne ținem tot mereu de păcate, blestemul Dumnezeiesc apasă asupra noastră, asupra casii și a copiilor. Fiindcă de aceea vin peste noi fel de fel de necazuri, greutăți și boli, neînțelegeri și despărțiri, între soți pentru păcatele care le face omul, pentru repetarea păcatelor grele pe care le face și nu le mărturisește la timp, pentru hulele și insultele aduse lui Dumnezeu, pentru luarea în a numelui Său, pentru înjurăturile și drăcuielele și blestemele, cu focare și cu răutate. Pe toți aceștia care nu se păzesc de ele, îi urmărește blestemul dumnezeiesc, ca și pe toți răstignitorii lui, și apoi dacă îi apucă moartea așa, în astfel de păcate, se duc și în fundul iad. Acolo unde se chinuiesc creștinii care și-au lepădat credința, acolo unde se, toți cei ce și-au repădat botezul și Sfânta Biserică, în tartar și scrâșnirea dinților, cu Iuda care l-a vândut, cu Ana și Caiafa și cu toți răstignitorii lui. Acolo merg toate stricăciunile și zmintelele de pe fața pământului, cei care s-au făcut pricină de la altora, cu farisei și cărturarii cei fățarnici, se vor chinui în vecii vecilor, în tarta. Acolo se chinuiesc părinții care nu și învață copiii Sfintele rugăciunii. N-au grijă să-i spovedească și să-i împărtășească. N-au grijă să nu trăiască necununați și îi lasă să crească ca niște buruieni otrăvitoare în casa lor. De aceea le otrăvește sufletul mai întâi lor aici pe pământ că trăiesc și apoi la sfârșitul vieții vor moșteni cu toții suferințele iadului. Și o, oh, cât de grozav trebuie să fie iadul acesta când mă gândesc la o istorisire vrednică de amintit. Tot despre un bolnav este vorba care se chinuise vreo 30 de ani. Suferințele lui erau mari. Și totdeauna se ruga la Dumnezeu, ori să-l facă sănătos, ori să-i ia sufletul că nu mai poate. Pe când se ruga el cu încredere și cu multă evlavie, îi apare un înger și îi zice, Iată omule, ți-a auzit Dumnezeu rugăciunea, dar pentru păcatele tale ai mai avea de suferit încă trei ani, aici pe pământ, de aici încolo. Dumnezeu însă mă trimite să te întreb, unde vrei să suferi? Încă trei ani aici, în lumea aceasta, sau trei zile din în iar? El spuse că mai bine preferă trei zile în iar. Și îngerul i-a luat sufletul și l-a dus în iar. Și l-a lăsat acolo în tartar, în foc. După un ceas se întoarce să vadă ce face sufletul. Numai după un ceas, el când l-a văzut a strigat cu mare glas. Vai, sfinte îngere, nu credeam să fie nedreptate la Dumnezeu. Ai spus că mă lași numai trei zile și a trecut atât amar de ani că nu credeam să mai vii. Taci omule, zise îngerul, n-a trecut decât o zi. Mai ai încă de suferit două zile. Când a auzit, l-a rugat pe înger să-i ducă sufletul înapoi în trup, să se chinuiască nu 30 de ani, toată viața și va fi mai ușor decât acele chinuri ale iadului în trei zile. Și, vai, frați creștini, Adevărat este aceasta, o știm și noi cu toții, că numai o noapte când te doare o măsea sau o bubă care coace și ți se pare un an, dar să stai în chinurile iadului, că acolo spun Sfinții Părinți că nu rămâne nici o părticică a sufletului să nu sufere. Acolo sufletul întreg sufere dureri nemaipomenite. Aici te, te doare o măsea, un ochi, o mână, un picior. Unul din mădulare, dar în iad sufletul întreg se chinuiește. Grozav loc este iadul. Unul dintre sfinții părinți a întrebat pe Domnul, ca să-i spună cât de adânc este iadul. Și a spus că o piatră de moară de va merge în cădere trei ani și jumătate în jos, abia îi dă de fund trei ani și jumătate. Doamne, a zis iarăsfântul Ioan Teologul, dacă un păcător se duce în fundul iadului și n-are pe nimeni pe pământ, să îngrijească de el cu sărindare, pomeni și parastase, va mai ieși el de acolo? Și a răspuns, o pasăre mare de se va duce o dată pe an la o stâncă de piatră să și ascute ciocul de acea stâncă o dată pe an când s-o toci stânca va mai ieși de acolo niciodată Și știința ne descopere că de dedesubtul pământului este foc zmoală păcură apă clocotită, doar știm că acestea ies din fundul pământului și ne dovedesc de existența iadului. Deavolul nu are nimic frumos pentru noi, numai suferință, plângere și tânguire. El nu are ce să ne dea, ci ne face aici voile lui, păcatele și poftele lui, acela se face părta și la chinurile iadului cu el la un loc, fiindcă de desutul pământului este iadul cu suferințele lui, iar sus în ceruri este locașul drepților, fericirea veșnică și odihna tuturor păcătorilor de bine. Aici pe pământ suntem la mijloc, între bine și rău, între fericire și nenorocire. De aceea vedem o bună bună, zecerele. Aici binele este amestecat cu răul. Aici este o parte de rai, dar și o parte de iad. Aici trandafirul este frumos, are miros plăcut, dar are și țepi usturător. Aici fructele sunt dulci, frumoase, gustoase dar au și coși și semințe care să aruncate. Binele amestecat cu rău, așa cum e trupul cu sufletul. Iar omului i-a rânduit Dumnezeu să treacă prin două vieți și în a treia viață să rămână. Prima viață am trăit-o cu toții. Aceasta este viața din pântecele maicii noastre timpul celor nouă luni care ne-a purtat mamele noastre pe fiecare. Nimănui nu-i trecea prin minte când eram în pântecele Maicii lui să creadă că-l așteaptă viața aceasta plină de bucurii sau de necazuri. Și mai toți ne-am născut plângând în această lume, ca și când am vrut să spunem de atunci că ne-am născut în valea plângerii a suferințelor, a necazurilor. Tot așa și aici, în viața aceasta a doua, unde ne aflăm acum, este greu de pătruns cu vederile noastre trupești și scurte, pentru a vedea de aici viața veșnică unde va rămâne sufletul pentru totdeauna. Doar prin sfintele învățături ce se revarsă de la Dumnezeu, prin Sfânta Biserică va putea creștinul să se lumineze și prin credință să se înalțe la acele locuri veșnice. De aceea să credem cu tărie și să ne fie știut că așa cum am venit în lumea aceasta cu trup și suflet prin ușa nașterii, așa va veni o zi când vom lăsa trupul acesta pământului, și pe ușa morții vom trece cu sufletul în veșnicie, în viața cea de veci fericită sau în chinurile cele fără de sfârșit ale iadă. Vietul suflet va lua cu el bagajul păcatelor și faptele cele bune, dacă le-a făcut, care le-a făcut aici cu trupul aici pe pământ, și se va prezenta umilit și tremurând în fața dreptului judecător. Greu va fi atunci pentru sufletul care a avut posibilitatea să se descarce de păcate pe pământ, prin spovedanie și n-a voit să facă. Greu va fi atunci de toți aceia care au călcat în picioare toate sfaturile cele bune ale părinților bisericii, că își văd atunci că nu mai au nicio scăpare. Greu le va fi atunci acelora care au încredințat averile și banii copiilor ca să-i salveze și să le facă cele de trebuință după moarte, omeni parastase, iar ei nici nu se gândesc. Bea, mănâncă, petrec și au uitat de mult și așa își aș vor lua plata fiecare, după cum a făcut în viață. și păcatul trebuie să se plătească undeva, trebuie să se ispășească prin durere tot ceea ce s-a făcut cu plăcere. Ori în această viață, prin pocăință sinceră, spovedanie curată, ori în osânda veșnică fără de sfârșit. Aici suferința se mai poate amâna din partea Domnului, la aceia care se întorc la Dumnezeu cu credință și își recunosc păcatele. Dar aceia care nu vor să știe de Sfânta Biserică și râd de cei credincioși, bazjocorindu-i, să fie încredințați că dacă îi apucă moartea așa, nu mai au nicio scăpare. Pentru aceasta și Dumnezeu a lăsat suferința ca un bici aspru care pedefsește pe omul vinovat pe aici, ca să nu se piardă pe veci în ea. De aceea spun Sfintele Cărți, înainte de sfârșitul lumii vor veni ani durerilor, ani grei de suferință, ani bolilor, ai războaielor, ai foametelor, Anii cu tremurilor, robilor și a tot felul de greutăți. Cine nu va avea ochi să vadă în acest timp, cine nu se va întoarce nici din acestea, pierzarea la așteaptă. Noile socotim de rele pe acestea, însă e cea mai bună doctorie pentru salvarea sufletului nostru, suferința. Și vindecarea bolilor se face cu pastile amare, acre și parcă te o trăvește. Se face cu cuțitul, cu tăieturi adânci, să scoată coptura, să scoată răul, să arunce putrigaio afară. Aceasta este suferința și pentru suflet suferința este bună, ca să arunce ce e rău afară. Suferința trebuie să o vedem și noi și să o găsim de bună și din alt punct de vedere. Ea este un altar curățitor unde se curățește sufletele noastre de rugina păcatelor. Se înfrumusețează, se luminează și se poate apropia mai ușor de Dumnezeu. Suferința este postul sufletului. Omului când îi merge bine, când are de toate și e sănătos, uită de suflet. Nu vrea să știe de Dumnezeu și se leagă cu toată ființa lui de bani, de plăcerile lumii acesteia. Dar când trimite Dumnezeu suferința, când și aduce aminte de suflet, începe să se roage și se duce și la biserică dar nici din aceștia toți se duc și la diavol, tot la diavol, tot pe el îl caut, la vrăjitoare, la descântătoare. Să bea, să mănânce mai mult, zice, tot mor. Mănânc și beau și petrec până îi pleca. Aceasta e mintea unul ăla, Iată ce binecuvântare revarsă Dumnezeu prin suferință îi dă mijlocul de a se mântui omului prin suferință. Întocmai ca o mamă Dumnezeu, când simte că viața copilului e în pericol, îl ia în brațe, se duce la doctor să-i facă injecții sau să fie operat. Copilul se zbate, țipă și ar vrea să o lovească pe mama lui, fiindcă sufere, dar e salvat. Tot așa și Dumnezeu face cu noi. Vrea să ne scape sufletul, dar să vrem și noi. Un pictor francez a zugrăvit odată un prea frumos tablou intitulat Valea Plângerii. Tabloul înfățișează o vale împrejmuită cu stânci în care se află o mare mulțime de oameni în suferință. Toți au fețele scăldate în lacrimi, asupra tuturor apasă un juc de dureri nemaipomenit. Dar iată între nenorociți aceștia este un bărbat îmbrăcat în vejmânt alb cu o cruce pe umer. Este Isus. El face semn mulțimii să-L urmeze. Toate privirile sunt îndreptate spre cruce și spre Domnul Slavei. Pe drumul strâm și pietros spre care arată Mântuitorul cu mâna, iar mai departe la capătul drumului se zărește o grădină plină de flori, strălucind în soarele de primăvară. Prin acest tablou pictorul, vrea să dea grai adevărului, că Isus este marele mângâietor în suferință. Dar prin ce mijloace mângâie mântuitorul pe credincioșii săi? Prin cele două priveliști pe care le deschide înaintea ochilor lor. Privirea spre Golgota, spre crucea lui, spre suferințele lui, și cealaltă a vieții veșnice, a grădinii raiului. Pe Golgota noi vedem ființa cea mai nevinovată și cea mai sfântă, îndurând chinurile cele mai grozave, pe Fiul lui Dumnezeu bazjocorit, răstignit și ucis. Și parcă ne zice, priviți voi toți cei ce treceți pe cale, și vedeți de este vreo durere ca durerea mea. În fața acestei priveli, simțim cum în inimii se strecoară un balsam de durere și mângâiere. Și văzând cât de mare a fost durerea lui, ne potolim în mânia noastră și vedem cât suntem noi de mici în răbdare. Și zicem, da, suferim. Suntem loviți, înșelați, dezamăgiți. Dar toate acestea le merităm. Sunt plata păcatelor noastre. Pe drept cu Dar Isus cu ce a greșit? Ce ce sunt suferințele noastre în asemănare cu patimile Lui? Și astfel privind la suferințele Domnului. Sorbim și noi un strop de mânguiere cerească, o putere tainică ni se strecoară în suflet. Și oricât ai fi de împovărat de greutatea suferințelor, pilda răscumpărătorului, răscumpărătorului răstignit ne face să privim în lacrimi și de grădina fericirii Raiului, care așteaptă pe sufletul cel răbdător până la sfârșit. Căci așa zicea ucenicilor săi, voi, vă veți, voi veți plânge și vă veți stângui, vă veți întrista, însă întristarea voastră se va preface în bucurie mai pe urmă. Iată de cea mare pe care ne-o dă Domnul pentru viața veșnică. Până atunci, aici avem toți parte de suferință, și cei buni și cei răi cei buni ca să se curățească și mai mult pentru locul cel curat, iar cei răi ca să se trezească și să vină la fericire cât mai degrabă, la pocăință, ca să nu-i apuce moartea în păcat. Sfântul Augustin a asemănat viața omenească cu un covor ce are două fețe, pe una din fețe se văd culorile, desenurile și florile. Pe cealaltă parte nu se văd decât un amestec încâlcii de fire și noduri. Așa e și cu viața noastră de aici. Noi nu-i vedem decât una din fețe. Cealaltă parte o vede și o știe Dumnezeu. Căci în mâinile lui sunt toate planurile noastre și toate căile lui sunt nemăsurate și necunoscute de mintea noastră. De aceea Tatăl nostru cel din ceruri, care este Bun Părinte, ne zice și nouă ca și slăbănogului din Evanghelia de astăzi. Vreți voi să vă faceți sănătoși? Veniți la mine, urmați faturile mele și vedeți să nu mai păcătuiți, ca să nu vă fie și vouă ceva mai rău, în veci, în iad, în chinurile fără de sfârșit. Doamne Iisuse Hristoasă, Fiule și Cuvântul Lui Dumnezeu, scapă-ne pe toți care ne-am adunat aici. că Doamne, slăbănogirea sufletului și a trupului nostru. Ajută-ne cu harul tău ca să nu mai păcătuim și să fim împlinitori ai Sfintelor tale, învățători. Nu numai ascultători cu urechile acestea trupești, ca să ne mântuim și noi, Doamne Dumnezeu nostru, în vecii vecilor și să fim cu tine acolo, amin. Să prâim, să prâim.